Jsme tady skoro všichni. Já bych jenom navázal na, ten, na tu připomínku včerejší. Jak moc nám motivace ve cvičení pomáhá. To je skutečně základní nosná, nosná energie, která když dojde, tak končíme s meditací. Takže a jo, je to tak náročný proces, že ta motivace musí být silná. Jakým způsobem, jo, z čeho čerpáme tu motivaci, to je a to musí každý sám sám znát, ty svoje takové a, zřídla, jo, proč to dělat. Já jsem tady dal několik dost pádných důvodů, který především teda sloužejí mě jako motivace. V mém případě. Jistá motivační složka byla opravdu taky ta hrůza toho nekonečného přerozování. To bylo hlavně ze začátku. Já o tom nic nevěděl, já jsem byl ateista, nebo teda někdo, kdo se těmahle věcma vůbec nemíní zabývat, někdo si vymyslí a já tomu mám věřit, jděte mi doháje s tím. Takže to byl můj postoj k duchovním směrům asi do těch mých 22 let. Buddhismus mi otevřel duchovní dimenzi. Najednou jsem viděl, že člověk se svým ústrojem, ať mentálním nebo smyslovým, vlastně je schopen postihnout nepatrnou výseč skutečnosti. Jo, a že to všechno, co vlastně nevnímáme, že to je vlastně ta oblast, o které různé náboženství se snažili vydat svědectví. A Vneslo to do, do, do mého životního postoje velkou pokoru. A, jo, s tím, že člověk najednou vidí svůj nepatrný formát, ať se snaží, jak se snaží. A, a začal jsem ty, ty duchovní nebo náboženské věci brát vážně. A bylo jasné, že je to řeč symbolů a, a mýtosů, a tak. Ale na druhé straně jsem viděl, že právě zrovna v tomhletom bodě pokračování existence nějakým způsobem po smrti, že se tím zabývají vlastně všechny náboženství a duchovní směry. Vypadalo to neudržitelně. Jo, to to takový materialistický přesvědčení, že se zánikem, zánikem těla zmizí i vlastně všechno, všechno co vytváří moje bytí. Zdá se, že to je neudržitelná, neudržitelná představa. A tak jsem aspoň jako v té první instanci zkusmo připustil, co kdyby to tomu opravdu tak bylo, že prout vědomí, to vznikání a zanikání vědomí, že to vlastně prochází smrtí, že tam smrta vlastně hned něco dalšího následuje, co kdyby tomu opravdu takhle bylo? Jo, a z toho se zrodil potom tenhle ten dost hrozivý pocit. Ze začátku, když je někdo konfrontován s tou ideou přirozování, tak většinou je to taková úleva. Jo, já, já si myslím, že musím stihnout všechno v tomhle životě. Mimo, tak. Teď oni prejsou příští životy, no tak co budu chvátat? <laughs> tak jedno po druhým, pomaličku, na všechno dost času. Vyhledou <laughs> to vypadalo takový jako úlevně, jo, to ten první dotyk s tou azijskou představou toho přirazování. Jenže když jde člověk ke zřídlu, tam je to vždycky podáváno jako horor. Jo, a člověku se to tak trošinku ujasní v momentě, kdy si uvědomí, jo, příští život, výborně, jenže kde? Jo, a najednou je tam další, další kapitola z těch duchovních a spirituálních a náboženských systémů, který popisují různý jiný úrovně existence, který z pravidla nebejvají příliš, příliš hm, skvostný. A <kly> Tam někde skutečně to v těch sutách je, že se ptali budhy, kolik bytostí po smrti um, se přerodí v nějakém horním světě a kolik se jich přerodí v nějakém spodním světě. A on prej vzal písku a takhle to nechal sypat přes svůj palec, takže prostě pár zrníček se zachytilo tady okolo nechtu. Já, já, tolik jich jde nahoru, ty ostatní jdou dolu. A mám ten, že to přehnal. <laughs> Poněvadž po nějak se znám, takový ty nepřímé zprávy z různých z různých strojů, Vlastně nějak tak připouštějí možná 50 na 50. <laughs> Ale i to je hrůza, i kdyby to bylo tak. Um, Buddhistická náuka sama říká, že jako člověk se bytost přerodí velmi málo kdy. Většinou je to zkrátka jiná existenční úroveň. No a u mě to byla důvěra, poněvadž Budá mi řekl tolik věcí, které byly tak otřesně pravdivé. Že jsem začal vážně uvažovat i o tomhle. Co Budha přijal do své náuky celou tu a ten asijský pohled na nekonečné přerozování. S křesťanstvím se to vlastně vůbec nikterak netříská, pro ně, poněvadž a křesťanství se zabývá většinou jenom tím příštím přirozením. A nebo možná těma dvouma příštíma přerozeníma, ten buddhismus zdá se, že, že nabírá mnohem, mnohem takovou celostní perspektivu. A, takže pro mě začalo být i tohleto motivací. Jo, ty krásy, o kterých tady jedna z těch připomínek z vašich řad právě bylo to, že v buddhismu je málo místa pro, pro krásy života. No, málo místa. Někdy by se to tak dalo vzít. Současná doba rozhodně podtrhává víc a zdůrazňuje víc tento aspekt, že je tady utrpení, jsou tady i krásné věci. Jo, snaží se to dát do jistého vyvážení. Ale pravda je, že v tom buddhistickém pohledu tahle ta lidská existence je brána jako vlastně doba prázdnin samsárických. No, že je to spíš právě ta dobrá, dobrý, dobré přerození. A že hm, tam zkrátka převládá ten postoj, že většinou, většinou právě ty bytosti jdou dolů. Což by bylo šílení. Panč, ono stačí tohle, to, co máme tady. Teda mně to stačí úplně. A, jo, takže motivační zdroj, každý to může, může čerpat z toho, co je pro něj specifické a důležité. Já jsem potom tento, tento motivační pramen částečně, on se tak jako srovnal. Zdá se, když člověk jako žije dostatečně správným způsobem, Zdá se, že potom vlastně nějaké ty příští eventuální existence přestávají být tak um, jako um, razantní nebo důležité v té jako motivační složka, poněvadž člověk vidí, že tenhle ten život je vlastně takovým jako reprezentací toho celého, té celé existence. A když se mi podaří nějakým způsobem zvládnout tuhle tu existenci, že vlastně se mi tak nějak nepřímo daří zvládnout celou tu situaci v té samsáře, jo, koloběh nekonečného přerozování. A tak se mi to nějak, nějak není to žádná oficiální, oficiální prohlášení, ale pro mě to tak platí, že nejlépe je žít tak, aby právě ta otázka těch příštích životů přestala být hrozbou. A to samozřejmě souvisí trošku s, s, s takovou ujasněnější životní etikou a řekněme s meditativním pokrokem a Velice rád bych zase znova vzpomenul uh, právě tu paní, která odjížděla v půlce, že nám tady nechala krásnou, uh, krásnou takovou vlastní, vysoce upřímné um, a něco, něco ze srdce. Trošku, co se mi zdalo být přebytečné, že trochu agitovala, jo, ona trochu, nechte toho tady a pojďte se mnou držet ruku těm umírajícím. <laughs> to tam bylo navíc. Jo? Málo respektu k té individualitě každého z nás, že každý jsme v jiném stádiu vývoje, potřebujeme jiné věci. Ale jako, jako životní výraz se mi to úžasně líbilo, já s ní hluboce sympatizuju. A je to vlastně, tak trochu to otvírá tu tématiku, kterou jsem chtěl dát do toho rozhovoru. Jo, že meditace je jedna důležitá část toho vývoje, ale um, právě ten každodenní život je z, z další vysoce důležitou součástí, která vlastně na každém kroku nás zve k tomu dál povyrůst. Dál zvládnout, dál vyčistit. Jo, poněvadž, co je mi platná třetí, čtvrtá džána, když se nedokážu dohodnout s vlastním sousedem. A skutečně tyhle ty nesrovnalosti hluboce existují. Jack Confield o tom napsal dost zajímavý článek že i meditující po mnoha a mnoha letech praxe jako v některých oblastech zřetelně selhávají, jo, Oblast s partnerem, vztah, například jeden z nich, co si vzpomínám. A že, že meditace řeší hodně věcí, jo, ale neřeší všechno. A když se podíváme do té původní budhovy, a struktury jeho učení, tak on tam jmenoval různé příležitosti osvícení. Zajímavý bylo, že na prvním místě tam dal poslouchání rozhovoru damy jako příležitost k plnému osvícení. Myslím jako druhou, že tam dal reflektování damy. Jo, že člověk, který si přečte nějaký, nějaký text, reflektuje o tom, co akne to. Třetí příležitost tam bylo učení damy. To je zase příležitost pro mě. <laughs> Čtvrtá tam, myslím, byla daná re recitace textů. A teprve na pátý místě byla intenzivní meditace. <laughs> jo, neříkám, že je to pořadí který je tím myšlený. bude to v tomhle pořadí vymenoval, a zřejmě to asi ilustrovalo situaci jeho doby. Že mnoho bytostí se narodilo v té době, v té, v té blízkosti, a který byly hodně připravený a stačilo jim slyšet, slyšet budovu nauku a čistým posloucháním se jim dostavil dostavilo vlád. Dneska ta situace vypadá trochu jinak a zdá se, že potřebujeme skutečně poměrně intenzivní záběr, aby se, aby se ta cesta, cesta skutečně dala na pochod. Takže v současné době vidím jako intenzivní, intenzivní meditace, že by to měla být součást našeho života. Udělat si jeden, dva kurzy každý rok se mi zdá být velmi smysluplné pro oživení, oživení zase té intenzity a potom ty situace života brát to jako příležitost. My jsme sem nepřijeli konzumovat televizní programy a hamburgery a, a tyhle ty věci. Mám dojem, že jsme tady opravdu kvůli jiné věci a že, jsme, že to je vlastně taková pozvánka a bytostně povyrůst, jo, bytostně víc uzrát, bytostně se přiblížit k pravdě. A mm, to je věc, která nám, jo pokud máme tohleto chápání, tak vlastně každá situace ze života se stává příležitostí uplatnit principy damy. Jo, místo, a je to velice jednoduché, místo toho nějak slepě reagovat výbuchem nebo zase spolknutím, jo, mít tam právě tu vnitřní rezervu, tu věc e, střídně vidět tak, jak je, a uplatnit moudrost, rezonovat se situací, místo na ní reagovat. A je to neuvěřitelná magie. Není to jednoduchý, poněvadž ze začátku, řekněme, když člověk na zlostné, zlostné výpady z, z našeho okolí nereaguje stejným výpadem zpátky, ono toto okolí trochu dráždí. Jo, oni, ten normální svět je na to zvyklý, že prostě lidi reagují a očekává to zpátky a když to když to se neozve, tak někdy přijde zajímavě negativní postoj. Někdo to dokonce ještě silně přežene, tak eventuálně dostane ještě přezobák. A jo, on mu vynadá a on mu řekne něco, já tě miluju. <laughs> působí to přímo dráždivě někdy. Pozor na to. Jako uplatňovat metameditaci správným způsobem je, je druhá část toho umění. Metameditace je velice důležitá součást a výbava pro náš každodenní život. Jo? To jsme si řekli, to jsme si ujasnili, to je to je jasný. Ale jakým způsobem to dávat najevo je jiná věc. Protože přijít z nějakého meditačního retreatu tak jako vnitřně obnažen. Je věc do jisté míry nebezpečná, protože to okolí, jak si na naše, na naše vibrace většinou nedá, nebere ohled a spíše tam možná tendence, naopak, kde je otevřeno, tam je dovoleno, a nasype tam každý svoje odpadky potom. Takže pozor na to, člověk si ve svém životě vytvořil řadu ochranných takových vzorců a postojů. Není radno to šmahem všechno vyhodit. Proč bychom to nemuseli ustát potom. Jo, vrátit na agresi laskavou přívětivost a tak, to je strašně nutné, ale nech si to pro sebe. V první instanci. Jo, a, a reaguj na venek jo, tak nějak, jak asi člověk by uznal, že je přiměřený. Časem to v tobě uzraje víc. A časem potom bude možná skutečně také um, jo, rezonovat s těma, s těma událostma jiným způsobem, to je totiž ten moment, kdy vaše ego se silně zmenší, začnete být nezranitelní. Jo, a to je ten moment, kdy člověk si může dovolit trochu víc. Jo, ale pokud tyto, tyto okolnosti ještě nenastaly, a ne, ne, jako nepřepínejte příliš rychle, chod vašeho mm, komunálního života s těma ostatníma lidma. Určitě trošku víc lásky, určitě trochu víc pochopení. To je absolutně nutná věc. Jo, ale je tam ještě jedna, jedna funkce, že když člověk ještě není zcela vyčištěn, ta karma začne přitahovat jisté věci a docela často se to děje, že po nějakém retreatu, ať už meditace vhledu nebo meditace lásky, jo, taky děláme kurzy jenom meta, celý den meta. Jo, že už, že už v tom autobuse nebo v tom vlaku už se něco stane tak silně negativního. Jo, jako kdyby to čisté srdce nějakým způsobem bylo tak bezbrané nebo dokonce přitahovalo negativity k sobě. Um, bylo to v jedné německy napsané knížce, tam se tomu říkalo Vidrzachr. To je něco jako pokušitel nebo ten kazisvět. Téměř si to je personifikovaná bytost, něco jako Mára v buddhismu. Jo, že tam, kde se vytvořila poměrně velká čistota, že ta první reakce je tam právě z té druhé strany, a mnohdy, mnohdy ty první události potom jsou dost zdrcující a tak. Jo? Takže pozor na to, zvláště s tím otevřením toho srdce, přirovnávám to mnohdy k očnímu irisu. Jo? Když, je, když je krásné večerní světlo nebo svíčky, jo? tak se to krásně otevře. A když přijde nějaký jo, takový to, to řezavý světlo, okamžitě se to zúží. No, takže mít, mít tu schopnost, schopnost otevření srdce zhruba stejně, stejně dobrovolnou. A ta rada do denních situací. Moje rada je, praktikujte každý den. Udržte si, udržte si praxi meditace, i kdyby to bylo jenom půl hodiny denně, je dobré si zvolit jisté místo a jistý čas, který každý den dodržím. Když to totiž takhle praktikuju, moje okolí to začne respektovat. Jo, a vytáhnout telefon, vypnout mobil, věci, které k tomu patřejí. Jak si to člověk udělá, jestli je to ráno, trošku dřív vstát, nebo večer, anebo si to rozdělit 20 minut ráno a 40 minut večer, to si každý musí, musí sám najít tu správnou balanci. Je velice smysluplné do té denní meditace také zařadit meditaci metá, i kdyby byla třeba jenom 5 minut. Jo, takže sedět každý den, Um, bývá to velice pozitivní věc a i kdyby se během, během té půl hodiny vlastně dálo spíše jenom takové odreagování všech těch denních událostí a tak, že to ještě jednou projde myslí. Jo, tam mysl se tím vyčistí. Takže to bývá chápáno jako taková mentální hygiena. Opocovat zuby a... 10 minut jsme vypasali. <laughs> Každé rád. <laughs> Aby člověk nesmrděl. <laughs> Podívej, znáte to, jo? jak někdo dokáže, dokáže zavánět svým egem. Ego smrdí. Ale ty každodenní situace nám nabízejí i trochu další možnosti, které se zdají mít stejnou důležitost jako tady ta denní formální praxe. Um, když veme, kolik času strávíme v um, dopravních prostředcích, a většinou je to takový napůl zabitý čas, bloumání nebo čtení novin a tak. Místo toho tam dát meditaci metá. Dokonalá příležitost. Objekty jsou všude okolo nás. Jo, přijde dědeček, je, ať je hezky. Někdo tam zase veze nějakýho pejska v košíku, jo, a tu, tu, tu. <laughs> Jo, tak místo, místo toho být jenom dalším zombí, který to vysí vlastně na toho klimba, jo, tak probudit se k nějakému takovému lepší duchovní pozici, která skutečně osvěží. A my jsme dělali v Praze um, kurzy Dama v denním životě. A to právě byly tyhle ty věci, které jsme si silně ujasňovali a zadávali, Jedna paní začala jezdit do práce boklikou a měla delší trasu. Co <laughs> jí to zároveň líbilo. <laughs> Takže a další přednost meditace, tak jak jsme se ji naučili, je to, že už nikdy v životě nemusíme čekat. Jo, vždycky, když je někde fronta, tak se tam postavím a dosy na nádech a výdech. Jo, a místo, abych se tam nudil a koukal na hodinky, kdy už konečně ten se to pohne, jo, tak a můžu si právě uvolnit, uvolnit a mysl a praktikovat, praktikovat meditaci nádechu a výdechu nebo meditaci stání, jo, že si člověk uvědomuje tu stojící pozici Um, nebo meditaci metá. Takže už nikdy nemusím čekat, to je taky velká věc. Um, je mnoho dalších takových um, příležitostí v, v tom dni, kdy se přímo nabízí vrátit se k, ten, k tomu direktnímu prožívání. Jo, je to něco, co skutečně má hojivý, hojivý. Um, dopad, hojivý důsledek na, na naše prožívání, aspoň části toho dne strávit skutečně všímavě a pozorně. Například na záchodě. Většinou jsme tam sami. Takže, takže ideální příležitost, jo, tlačení, tlačení, trhání a tak dále, splachování, Jo, a místo, místo těch ne, nekonečných myšlenek, který porád žvejkáme, um, Sero Upandita to krásně vyjádřil, jednou takhle přijde do meditační haly, nás tam bylo asi 120, a, a <laughs> říká, vy jste jako krávy. <laughs> Jo, a přes den vlastně trhájí trávu, pak si sednou a žvejkaj. Všechno to znova potřebuje přežvejkat. Takže tolik asi po směchu z, z řad velkých mistrů. A No, zkrátka praktikovat i třeba čištění zubů může být velice dobrá mini, mini meditace být si vědom všech těch pohybů s tím jídlem je to jinak poněvadž jídlo je mnohdy důležitá sociální záležitost, kdy se setkáváme s našimi přáteli a s rodinou a tak tam ty priority někdy jo, jestli radši všímavou pozornost nebo meta, tam někdy ta meta zvítězí Jo, je tu někdy potřeba skutečně věnovat se, věnovat se těm lidem, věnovat se rodině, věnovat se sobě a mít, mít zdravý sociální život. Takže s tím jídlem to snad je někdy, když jsme sami. Tak to jo. To může být krásná taková malá meditace. Z tou chůzí tady jsme to cvičili ve zpomaleném tempu, ale zrovna také je možné dělat čankamánu normálním tempem. Dokonce i při jogování. Určitě tam nevnímáme tři fáze, ale například jenom to zdvihání, Nebo jenom nesení. A nebo zase, když jsme rozrušení, tak je dobré se soustředit jenom na to kladení. Jo, to, to, to má sedativní, sedativní efekt na naší mysl. Takže umět si poradit s tímhle. A samozřejmě aplikovat principy meditace v hledu v denních situacích, hlavně když jsou tam emoce. Ta, to označování a ten způsob, který jsme si tady nacvičili, je ideální vybavení právě do hustých situací, kdy se tam pro, kdy, se namočíme, kdy se v nás probudí dost silné emoce. Ta schopnost toho si to označovat má velice uklidňující efekt. Někdo doporučuje když jako ten, ten direktní, direktní konfliktní situace pominula, sednout si do, jako do jistého privátního prostoru a jít na nádech a výdech. Jo, má to velice uklidňující, uklidňující efekt vnímat nádech nebo zdvihání a klesání břešní stěny nebo vzít si nosní dírky a Vnímat nádech a výdech na nějakou dobu. Velmi to, jo, je to úplně neutrální, neutrální objekt, který místo té negativity, které, která v té mysli bublá, jo, je to vlastně záměna, záměna negativního obsahu za obsah e, neutrální až pozitivní. A jakmile se to, jakmile tato intenzivní fáze té emoce, Mluvme například o rozčilení, o rozuření, o, o nenávisti a tak. Jakmile ta negativní, intenzivní fáze pomine, jít na označování, zastavit ty myšlenky, které zesilují emoce. Jo, je to právě to, že um, se vyrojejí v mysli myšlenky, které podporují ten emoční tok že ta emoce trvá tak dlouho. Jinak by ta emoce byla v krátké době pryč. Jo, takže zastavit, zastavit ten emoční proud těch myšlenek. A dobrá věc taky je dostat tu chemii do pořádku, jít si zaběhat. Jo, tím, že, že člověk se zadýchá a tak a velice rychle se upraví, Jo, právě ta rozrušená, máme si v tom adrenalin nebo jiný, jiný složky, které chemicky, chemicky otrávějí tělo. Takže a, fyzická, fyzická práce speciálně si zaběhat, je velice dobrá metoda, jak a, uklidnit, uklidnit emoce. Samozřejmě, pokročilý, pokročilý meditující, nebo tedy člověk života, nazveme to, jak chceme, člověk, který, který usiluje o svůj bytostní růst. Pro něj tyhle ty příležitosti jsou ty největší diamanty, jaký můžou být a ta Vajrajanová tradice většinou doporučuje se těm lidem, kteří nás rozhořili nebo který v nás vybudil hněv a nenávist, skutečně jim poděkovat. Hluboce. Že mi dal materiál, na kterým můžu se cvičit. Jsme toho schopni? Čemu se chechtáš? <laughs> jo, tam. Opravdu, když ta duchovní cesta nabere, nabere intenzitu, to je úžasný dobrodružství. To je náplň života, která je z, toho, z toho přímo je to náročný a, a je, to, je to zaměstnání až 24 hodin denně. A je to zdroj zvláštního typu radosti. Samozřejmě člověk selhává tak často v tom, že tisíckrát příležitost cvičit trpělivost. A pak se to jednou povede. Jo? A najednou člověk najde ten klíč. A začne, začne se odehrávat úplně jiná mágie. Je tady rozuření, je tady někdo, kdo mi nadává. A já vidím jenom člověka, který má problém. Tam je to potřeba dostat. A to je taky klíč k tomu soucítění se světem a tak. Když se vám podaří vaše vlastní problémy tak nějak srovnat, budete mít mnohem víc místa pro těžkosti okolního světa a můžete začít platně pomáhat. Když začnete pomáhat před tím, než jste vůbec sami sebe srovnali, to, co vlastně spíš natropíte, bude možná jenom další rozčeření a rozrušení a, těch ostatních lidí a společnosti. Jo? Je to ten základ v té meditaci. Napřed věci poznej, jak jsou. Napřed srovnej sám sebe. Potom budeš moct pomáhat těm ostatním mnohem skutečně platně předtím to jsou většinou vlastní problémy, které člověk projikuje do těch ostatních. Ty potřebuješ pomoc, neutíkej mi, ty já, jsem, já ti pomůžu, teďkom tady zůstaneš, já ti budu pomáhat. <rý> jo a skončí to takovýmhle fiaskem. Že je to vlastně skrytá agrese, kdy člověk si na... Na, na, na svých dětech nebo na, na nemocných lidech vlastně vybíjí vlastní agresi. Pozor na to. Ale tím nechci říct, že by člověk neměl pomáhat jiným. Určitě ano, ale spolu s moudrostí. Jo, vždycky tam musí být jistý přehled přes situaci. Hodně hlídat vlastní ulpění. Jo, z někoho se stane prostě ten profesionální pomahač. Ten, který zachraňuje svět a tak, jo, všechny tyhle lety deformace. Většinou je zatím jenom na fouknutí ega. A jak jsem včera něco říkal o té bodičitá. Pěstovat v sobě vědomí, že pomoc sobě nebo pomoc někomu jinému, že je to vlastně jedna a ta samá věc, že neexistuje taková možnost, že bych někomu pomohl a sobě uškodil, to neexistuje. Nebo že bych sobě uškodila někomu tím pomohl, to taky neexistuje. Když pomůžu někomu, zároveň jsem tím pomohl i sobě. Když pomůžu sobě, určitě se to přinese i na moje okolí. Když škodím sobě, škodím tím i, i ostatním. Když škodím ostatním, prvně jsem uškodil sobě. Někdy to trošku trvá, než nám tohleto docvakne, jak to vlastně funguje, ale ten zákon karmy, když začneme být citliví k tomu, co vlastně je prospěch a co vlastně je utrpení nebo co je nežádoucí, jo, pomalu začne, začneme zrát tady to nové, nové nazírání světa. Jedna hezká věc, to taky byla Daniela Fischerova, my jsme učili na Slovensku jeden kurz společně a ona většinou začínala ty večerní rozhovory a já to potom dorazil. A to už jsme byli v části vypasaná, to byl myslím desetidenní kurz. A jednou ona takhle přišla a říkala, víte, meditace v hledu. To je něco jako přistát na jiné planetě. Na jiné planetě, kde je všechno k jídlu. Já na to zíral, to je přesně to, o čem to je. Jo, a, a můžeme si to tak vzít právě i do našeho každodenního života. Jo? Nastoupit tuto, tu cestu moudrosti, cestu cestu osvíceného žití, to je přesně to, že každá životní situace se stane vlastně naší posilou, nebo tedy, jak jsem říkal, příležitostí k růstu jo, něčím, co nás může duchovně živit. A je to tak, že samatá, ta, ta, ta, to je vlastně zaměření na jeden, jeden objekt dlouhodobě, hluboká koncentrace, pro praktický život to má malou, malou efektivitu. To nemůžeme v životě moc použít. Snad jedině k hlubokému relaxaci. Ty stavy, ty hluboké vnory, jsou nesmírně osvěžující. Jo, když to člověk ovládá, tak si zajede na, na čtvrt hodiny do třetí džány a je mu nádherně. Krásně se zregeneruje. To jo. Ale... Jinak, tady ta koncentrace pro, pro denní život toho moc nedává, pač ono nám vypíná smysly a tím párem jsme pro každodenní život dost nepotřební. <laughs> Takže a, ta samatá je spíš jako nízká disciplína nebo prostě lidi, který, který se tomu mohou dlouhodobě věnovat, tak je to většinou trvá velmi dlouho. A setkal jsem se s jedním známým Petrem, který právě dlouhá léta, teďko asi dva roky, meditoval v Barmě, meditaci soustředění. V současné době je na Šrilance a jo, my jsme tak vedli rozhovory různý už předtím, ale i teďkom. Jeho bilance byla, no jde to pomaleji, než jsem si myslel. <laughs> Jo, takže každý, kdo tam má tu opičku, tak um, jako je to tak. Jo, ta koncentrace se zlepšuje dost pomalu. A, takže spíš pro denní, denní život má velký přínos právě vypasaná. Jo, ta, ta schopnost vidět dohloubky, ta schopnost vidět skrz. Jo, vypadá to jako konflikt, vypadá to jako tohle, ale co je to opravdu, jo? A když se do toho člověk tak nějak podívá, když se podívá za ty kulisy, jo, tak tam najde právě ty kořeny. Takže to je věc, která nám v životě skutečně může hodně pomoct. Vzít si to jako další takový důležitý životní program, být si vědom, že na čemkoliv ulpím, to, mi, to se mi vrátí jako utrpení. Určitě napřed potřebujeme položit ulpění na nežádoucích věcech, to je jasný, to je první věc. To ulpění na dobrých věcech to bych, s tím bych nechvátal. <laughs> jako dobré zvyky a si klidně může člověk podržet dlouhou dobu. S tím nikdy nebude problém. Taky toho ulpění na skutečně dobrých věcech nebývá tolik. <laughs> Ale jsou to hlavně právě ty, ty zatěžující a negativní věci, o kterých dobře víme, že je to nežádoucí věc, která která nemá, nemá dobrý vliv na naší mysl. Jo, takže nechat plynout, nezadržovat, nebyt křečovitý, poměr k majetku třeba. Lidi od přírody jsou v tom velice různě. Jsou takoví, který opravdu mají velice zdravý přístup k penězům a peníze přijdou a peníze odejdou a a přijdou zase další a... Jo, prostě není s tím problém. A jsou lidi, kterým přichází hodně peněz a oni mají hodně peněz, ale mají s tím problém. Nebo jenom malé. Jo, a jsou lidi, který mají málo peněz a, a mají s tím velký problémy. Jo, takže to číslo samotný... A nerozhoduje, jo, je to ten poměr k tomu, který je důležitý. Je to především výsledek karmy, někdo zkrátka přitahuje ty peníze, někdo ne. To je hnusná pravda. <laughs> jo a podívejte se do života, kam chcete, uvidíte, že to takhle opravdu je. To není nějak zdůvoditelný, proč tam ten hrome už zase přijel jiným autem. Jo, to je téměř nepochopitelný. A člověk šuftí, šuftí jo? a je to tak nějak z, z ruky do huby a sotva se otočí, jo? zase něco spadne, spadne půl střechy a zase to vají. A... Karma. Jo, takže... Králem opravdu je ten, kdo dokáže být v, kým, v, či, v kohokoliv botách. To je možná anglické přísloví, být v jeho botách. Být v jeho kůži se asi či, česky říká. Jo, takže králem je ten, kdo může být v kůži kohokoliv. Já jsem to praktikoval, rozhodně to není cesta, není to součást vypasané, to vám říkám rovnou. Ale to jsem nevěděl, tak jsem to praktikoval v těch prvních meditacích a představoval jsem si prostě lidi v těch nejnemožnějších situacích a zkoušel jsem tam být. Zkoušel jsem, jsem to prožívat, jestli bych to zvládl a jak bych to zvládl. Asi před rokem někdo přitáh do Damapály ten film Titanic, což asi většina z vás nějak viděla nebo ví o co jde. Tříhodinový film, který vlastně celá ta druhá polovička, jeden a půl hodiny se to potápí. <laughs> a všechny ty situace vokolo toho. Mně to zůstalo. Já jsem zkoušel být na té lodi prožitkově. Jo, samozřejmě, že to pokaždý s člověkem, že ho to tak jako pořádně osvěží. A je to dobré cvičení, poněvadž člověk chápe lidi mnohem, mnohem snadněji, i když jako jsou... Jednak, jednak chápeš, když se dostanou do nějaké fáze utrpení, jo, nebude tam ta tendence, no jo, to je, chlapče, tvoje karma, <laughs> jo, bude tam, bude tam jistá, jisté pochopení, že mě se to může stát zrovna tak. A jo, takový ten prostor srdce. Ne, ne nemusí to být nutně aktivní pomoc. Jo, ale jenom to, že člověk má pro něho místo ve svém srdci. Mnohdy to stačí. Jo, a umět být v botách kohokoliv, hodně, hodně mě to vyléčilo. Zkuste být prezidentem jednou. Hrozný. Zkuste být, jo, a můžete si to ale musíte to jako, jako přijmout opravdově a nejenom tam vyzbírat ty maliny, jo, ale vyzbírat i, i, ten, i to bláto, který tam každej samozřejmě má taky. Jo, v, tom je, v tom je taková ta falešná iluze mm, takových těch snobistických časopisů a tak, že oni vlastně předkládají od těch a celebrit, vždycky i jejich takový ty jahody jejich života a, a když píší o jejich tragediích, tak zase jenom z toho důvodu je ještě víc tak nějak jako rozářit a tak. To je hnusná lež. Ja, když jde člověk do toho opravdového života, každý bytosti, najde tam tolik, tolik radosti, a tolik utrpení. Jo, že nakonec, já jsem si nakonec potom nemohl vybrat, kým chceš být. Nejlepší sám sebou. Jo, aspoň mám něco, co mi, co mi přísluší a odpovídá. <laughs> Chcete být osvíceným mistrem? Zkuste si to. To je velký utrpení. To je v té knížce, kterou jsi ty jak se jmenuje. Je to tam v tom. Jedna, jedna... Jo, a ono tam intervjuje opravdu lidi, kteří jsou hodně, hodně kompetentní o tom něco říct. A právě tam říká, jo, jak si ty... ty následovníci mnohdy absolutně milně představují že být guru nebo něco takového, že to znamená být zasypáván láskou a dárky, <laughs> a ona to tam koriguje a říká, že je to především, tohle je úplný pozlátko, a především být, být učitelem nebo, nebo duchovním, duchovním rádcem je především velký utrpení. Nebo jo, je to, je to trnitá cesta, velice náročná. Jo, vidět dohloubky, to je vypasaná, to je ten vypasanovej pohled. Vidět pravdu, nenechat se obalamutit těma pozlátkama. Vidět život to, co to opravdu je. Jeden, jeden americký jakoby učitel, on už nežije teďko, zemřel na AIDS, ale on byl homosexuální i ze svýma žákama. Ale co říkal, no, měl, měl nádherné postřehy. A to bylo jeho, jeho, v jeho knížtě, to jednou vyšlo. To be, to be somebody, Nobody or anybody, anytime. Být někým, nikým, kýmkoliv, kdykoliv. <laughs> jo, to, to jsou takové ty polohy skutečného osvobození. A když tam má člověk nějaký dost zřetelný blokády, že něco jako opravdu nemůže, jo, tak, tak to zužuje jeho život. A to je jedna z věcí, které si taky většinou takové zmíním na konci kurzu, že metoda meditace a vůbec ty duchovní cesty, to je, to je metoda, která jde velmi hluboko a je to graduální cesta, která mnohdy potřebuje další čas. Některé věci, naši, jo, pokud se jedná o psychologické, zřetelné psychologické problémy, doporučuju terapie. Ty pracují rychleji a jsou adresní. Samozřejmě se nesnažejí vyřešit problém bytí a nebytí, ale, ale řekněme, dokážou srovnat, nebo aspoň trošku urovnat, Některé zádrhy, ale které se například dostaly do našeho chování vlivem výchovy anebo konfliktu s rodičem a tak. Já měl kliku, já jsem dělal v průběhu jednoho roku dost intenzivně různé terapie. Měl jsem kliku, měl jsem výborný terapeuty, velmi mi to pomohlo. Většinu, dělal jsem jungiánskou psycho, jak se tomu říká, a on pracoval hlavně se s a tam, bohužel v mém případě toho mnoho, mnoho materiálu nebylo, ale on byl skvělý starý člověk, který už dávno byl v penzi a dělal to tak nějak z lidumilného e, důvodu a taky meditoval. Takže tomu rozuměl z mnoha stran. A potom jsem měl terapeuty té, té skupiny Bioenergetika a Gestalt. A taky zase lidi, který... Který meditovali, většinou praktikovali zen a rozuměli i duchovní sféře a bylo to fajn. Takže, um, jak to říkám, jo, dřív to bylo tak, že blázni chodili do terapie, dneska je to tak, že blázni nechodějí do terapie. Je to pro každýho, každý v sobě máme různé zádrhele, a je to skutečné m, jako dár, když se nám podaří tyhle ty psychologické psychologické úzliny nějakým způsobem trošku otevřít. Takový ty normální lidi a je. A oni byli daleko pravdivější. A <laughs> to bylo mě, že ten, kdo si tím prošel, že, že teda byli takový hodně rysí. Hmm, to je to je hezky. Že zrovna tenhle ten aspekt vyvstal, vyvstal na polech. Znám poměrně dost duchovních lidí, kteří jsou dost leživí. Tak jako, tak jako předstírají některé věci. No, chtějí jako působit. Říká se tomu kalí vodu, aby se zdála být hluboká. A ty věci, které se říkají takhle na konec kurzu, to podstatné už jsem řekl. A mám toho tady příliš mnoho, já bych radši nechal teďkom tu těch 25 minut na vyznění ještě z vašich řad, chtěl jsem se ještě taky vyjádřit k těm dalším otázkám, no ale radši bych teďkom slyšel něco od vás, jaký to bylo. Taky nějaký feedback, ne? Taky si něco zasloužím. Hmm. Nějakou sprechu. někdo, kdokoliv. to už tam hmm. nebude <laughs> nahrané, to se ustřihne.